Idő jelen, hely az ivó. Felnéztem a laptopból. Azt hiszem, ekkora sikere nem volt még sosem felolvasásomnak. Mint egy csapat tátott szájú óvodás az elalvás előtti mesét, úgy hallgatták Horst Tuffert és Jákob Müncel történetét. Csak éppen ez a valóság volt. Maga a történelem szerint tolmácsolásomban. Piszkosul kiszáradt a szám. Kértem egy Tonikot, hogy folytatni tudjam a felolvasást. Szerintem a világegyetem megalapítása óta a kocsmák evolúciója során ilyen gyorsan még nem szolgáltak fel Tonikot. Lehajtottam és folytattam az olvasást.